Hallå där, stå på tåd där. Nu är vi tillbaka efter en veckas uppehåll på grund av att jag har varit sjuk. Svinsjuk. Ja men faktiskt, jag tror det var covid. Det var sån berg och dal Ja. i symptom. Ja, ja, ja. Mm. Och jag är inte helt återställd, nästan ska tillägga, tilläggas. Men är lite rinnande näsa och det kommer att bjudas på lite hostningar. Under det här avsnittet. Ja, det ökar bara äktheten. Ja, men lite så. Jag orkar fan inte sitta och klippa bort kostningar <laughs> och sånt. Nej, så. för helvete. Det, det är mycket trevligare att ge fan i att klippa utan bara lägga in i ett redigeringsprogram och lägga till lite musik och så är vi klart. Mm, exakt. Det låter väl alla tiderst det. Hur är det annars då? Det är bara bra faktiskt Men det känns riktigt nice att spela in idag Faktiskt tycker jag Det mm. kändes som att jag behövde det Ett glas rörsut och snacka lite film Och tv spel här nu i en timme Ja Så Men, det känns bra Vill du börja med någonting som du eller du har sett Eller kollat på? Uh, nu är ju problemet eller kolla så att på. Spelat eller när, på. När, när det blir en lite sån här paus Då kan jag ju bli så här vad fan har jag sett nu egentligen? För ibland, annars när jag äh, spelar någonting, när jag är helt säker nej men när det blir podd varje vecka då har jag sånt här tänk mm. att ja men det här blir det i podden nu, då kan jag prata lite om det här, ja. medan jag kanske äh, räcker med en veckas jävla paus för att jag ska tappa tråden det säger kanske mer om mig, men äh, jag fick väldigt ryck i helgen äh, när jag fred natten till lördag då äh, Gled in i gamla misstag skulle man nästan kunna säga. När jag helt plötsligt bestämmer mig för att Jag kollade på en så film. Det var länge sedan. Jag tar tvåan. Ja, den kollade vi också på för några veckor sedan. Och den tycker jag faktiskt är bra. Den minns jag första gången. Den hade ändå en sån vändning som man inte riktigt såg komma, tycker jag. Mm. Uh, inte lika bra som första, men ändå bra. Uh, och sen slog det mig så här Det finns ju faktiskt två såfilmer som jag inte har sett Så kollar jag på klockan Och den är väl strax efter tolv Jag ser en till i alla fall De är mm. ju bara en och en halv timme Och slutade med att jag såg båda två mm. Och la mig typ fyra uh, Och sabba hela den helgen uh, Så det får ju inte ske den här helgen igen Men då såg jag på den som heter Spiral uh, Legacy of So ja. Och det är alltså den hör väl till liksom den officiella franchisen, men är väl en liten avstickare. Så den berör inte huvudstorien, om man säger så. Ja, nej. Det är med Chris Rock och Samuel L. Jackson. Ja. Uh, den är väl... Även om den kom precis så där i skarven med när coronautbrottet kom som allra värst, så att den gick ju upp en väldigt konstig tid på bio. Långt senare från att den var klar tror jag. Så det var inte så många som såg den. För de brukar ju dra in goda 150 miljoner dollar. De här filmerna på bio. Och den här tror jag ligger typ på 30. Mm. Så mycket mycket sämre än alla andra. Och jag tyckte väl att. Det var nog också den som är absolut svagast i serien. För den vill ju ha lite seriösare framtoning. Kanske mer som de två första filmerna innan det bara blev typ våldsporr, mm. om man kan kalla det så. Tortyrporr. Um, tack, tortyrporr. Men um, så alltså kände jag så här att den försöker lite för mycket att vara en seriös film som slänger in lite äckelpäckel då och då. Mm. Um, och så var det verkligen så här att när man har sett en tio såfilmer då, så förstår man nu mera ganska tidigt ja, men den här copycatten som ska leka så här nu, vilka kan det vara? Ja, möjligtvis kan det vara den här karaktärens släkting, kanske. Men det känns mm. inte troligt. Ja, då finns det bara en kvar som det kan vara. Mm. Uh, och mycket riktigt hade jag ju rätt. Och sen den här förklaringen till varför han har gjort det, det blev jävligt långsökt. Och jag kände liksom Nej, den här hade, även om den lägger på sån här uh, cool musik i bakgrunden när den här uh, vändningen kommer, så den var för lätt att se den här gången. Mm. Så inte imponerad faktiskt. Uh, Sevärd en gång, men verkligen aldrig mer. Men sen så såg jag ju naturligtvis uh, så tio också. Alltså den tionde filmen. Och till mångas förvåning så är ju liksom Gigso med igen. Men nu har de ju löser Löser de ju säga ja, men det här är mellan den första och andra filmen. Så nu har de börjat så i den här nej, nej, nej, serien också. Nej, nej. Och, uh, ja, någon lite Och så blir det så här: ja, Vad ska det vara med för coola fällor den här gången? Vad ska vändningen vara den här gången? Och det jag kan ge den här filmen riktigt coola fällor. Eller mm. utmaningar som de ska ta sig igenom. Den var riktigt, riktigt gross. Några av dem. Bland annat mm. någon som kan säga. Då, uh, uh, innan det fanns elektriska sågar. Så amputerar de ju ben. Jag vet inte om du har sett hur det går till. Det är typ en jätte, vass stålvajer. Ja, ja, mellan ja. två handtag. Så drar man handtagen fram, fram och mm. tillbaka. så här. Och då är det Så alltså, Eftersom du har behandlat mig så här. Och tvingat mig att offra en del av mig själv. Så måste du också göra det om du vill leva. Och när hon ska såga av sig benet med den här vajern. Aj, aj, aj, vad det ser ut att göra ont. Liksom, mm. Den här var ändå mycket, mycket bättre än Spiral. Ja. Den här fanns det en viss behållning att se. Mm. Och kan man nog plocka fram om tre, fyra år igen. Och ha glömt bort lite och tycka att den är cool igen liksom. Det som den saknar då är ju en vändning igen. Alltså det är för lätt att räkna ut hur det kommer att sluta. Mm. Man så säga, åh, ska Giggs och förlora det här? Blir han lurad här nu? Alltså, Nej, det är klart att han inte blir. Han har ju redan tänkt ut det här såklart. Ja, för tvåan händer ju. Ja, exakt det också. Um. Det var den andra saken som jag skulle berätta. Dels utan så vet man ju att han lever i två filmer till. Mm. <laughs> så jag tycker om du inte vet vad du ska titta på en tidig kväll eller väldigt mm. sen ja men se så tio då. Du kommer att, jag tror att du kommer att gilla liksom de här Pellorna är det testen också. Faktiskt. Jag kommer nog gilla det, men utifrån den du beskrev så kommer Evelina aldrig vilja se den, så då får jag se den när själv någon gång. Mm, ja, det tycker jag du är rätt i. Mm. Uh, det är nog vad jag har tittat på nu uh, de här senaste veckorna. Jag, uh, jag vet inte om jag sa det i podden, men jag vet att jag har sagt det till dig, att jag är också lurats in av uh, kollegor fram och tillbaka här och, och tittar ju nog också på farmen. Oh, Vilket gör att det tar ju lite tid då tyvärr. Um, det är farmen. ju 20... Ja. Um, och jag kan säga nu är den ju snart slut så det, jag ser klart den här säsongen nu men det här kommer jag inte att titta på igen. Robinson tycker ändå att det är lite kul att se faktiskt på riktigt. Men det men, känns ju original. Sen var väl Baren, en kul kopia när det gick på 90-talet. Ja. Men sen kändes det som här docusåporna så, så jävla desperata. Ja, men Nu måste vi ha något tema. Ja, men vi kan ja. väl sätta folk på en bondgård? Ja, det gör vi. Så kallar vi det för farmen. Ja. Alltså Bara så här, desperat uh, urmörkning som typ dåliga domkopior på 90-talet. Mm. Uh, ja, jag kunde inte sagt det bättre själv. Så inget mer farmen för min del i fortsättningen då. Men som sagt, nu är det ju med en äldre dam från Lead där jag kommer ifrån också, som jag halvkänner till lite sen. Mm. Hon kör någon sån här partybuss som ungdomar kan hyra och på studenter och nu ute kvällar och sånt där. Så någon form av väldigt, väldigt stor eh, karaoke-taxi. Ja, Okej. Okay. Så Hon är rätt skön faktiskt. Det är lite mm. krut i henne så hoppas hon vinner. Åh, oh, lite krut i. Det är en rolig beskrivning av en människa. Ja. Jo, alltså, krut i kärringen. Det är, ingen, det är fan ingen som sätter sig på henne och hon säger det ifrån. Vet du. Det gillar man. Mm. Inget skitsnack där jag inte utan det är mer såhär Jag tycker du är dum i huvudet mm. istället för att gå till Janne och säga det bakom uh, dasset. Ja. Naken <laughs> ja, ja. Janne. Ja, just det. Ja, det var en profil. Men han var väl bara naken på tv? Ja, antagligen. Jag För vet faktiskt Han gjorde inte. väl en karaktär typ. Ja. Nudjani. <skratt> ja, äh, ska du... Ska jag bolla över till dig lite nu då kanske? Ja, det kan du göra. Va, vad har jag gjort? Jo, men... Jag kan väl rapportera lite spel jag har klarat, kan jag göra. Mm. Nu när det var så kul att göra det förra gången så är det väl adekvat då att dokumentera även det här året vilka spel det är som jag klarar. Jag minns inte vad jo, sist vi spelade in så pratade jag om att Shadow of the Earth Tree, alltså Eldering DLC att vara där. Mm. Um, men alltså, står det kvar nu när du faktiskt är klar med det? Lite. Ja, okej. Okay. Det, det är väl att sättet att spela, det DLCet på, är det är verkligen speciellt anpassat för att spela på ett visst sätt, känner jag. Mm. Sen behöver man inte hålla med mig om det, det är okej. Okay. Man kan vara kompisar ändå. Men eh, om man har kört tidigare spel som de har gjort, att ja, men du kan välja att köra med... Eh, stort svärd och liksom dodja alla mm. attacker. Eller så har du sköld om du inte känner dig riktigt säker på det och så vidare. Men ändå designat att du ska kunna klara dig själv. Och om du vill så kan du ta hjälp. Ja. Elder Ring var ju också lite mer aggressiva bossar och lite högre tempo i de delarna. Mm. Men fortfarande hyfsat likt andra spel i man får väl ändå se dem som en serie alltså ja, det, det spelsättet man det tycker uh, Shadow of the Earth Tree känns lite mer som att jag äh, vet inte vad, nu skruvar vi upp till elva och så gör vi det här jävligt svårt att det är anpassat för veteraner inom den genren mm. och så gör vi riktigt jävla såhär, superaggressiva super aggressiva bossar Ja. Det kan ju vara kul, men och då är väl tanken som jag har fattat av From Software att nej men tanken är att du ska använda summons och eh, sådana här Mimic Tear eller någon av de här summonsen. Mm. Och kanske någon av karaktärerna i spelet eller online. Syftet är att du ska få bossen att rikta uppmärksamheten mot något annat så att du kan få in ett slag. Ja, okej. Okay. Det är det intrycket som jag får av hur just DLC till Ring är upplagt i hur du ska spela. Och det gillade jag inte. Nej. Sen, visst, det finns ju de som kör... Ja, men jag är super... Jag gillar inte noob tactics så att jag kommer att köra själv ändå. Mm. Och köra no hit och bara ha en kruka på huvudet och springa naken och inte fan vet jag level 1. Ja. Och, och så ska jag köra det på en dansmatta med pitten. <laughs> eller vad fan är det för dumma jävla grejer folk kommer på. Som är för sig sjukt imponerande. Jag tänkte när du nämnde det där med dansmatta hon missmycka. Är det väl hon heter svensk som har klarat eller ring med, eh, på en dansmatta då? Alltså det är ju så in i helvetet imponerande, men du förstår vad jag menar att <laughs> ja. Det känns som att de har anpassat spelet om man nu ska köra det utan sammans eller någonting så är det de spelarna som löser det. Men om du är lite mer åt casual hållet eller duktig casual som jag ändå skulle klassa mig själv som. Ja. Så det var en boss vet jag som var super aggressiv och så ja ah, men jag får väl dodge rolla det är inga konstigheter det är väl det mm. jag får göra då. Men bossarna har ju oändligt med stammarna så att min stammen är ju slut. Ah, Då har jag okay. levlat den ganska högt och bossen fortsätter bara att mata. Så det, man måste nästan någon samman som mm. bossen kan springa mot så man själv kan få in en, en attack. Mm. Och det känner lite grann att ah, det känns inte riktigt balanserat. En del, Sen var det vissa bossar som var svinroliga. Ja. Det ska jag ju inte säga något om. Men det var väldigt mycket fokus på att man måste feglira grann. Ja, okay. Att man nästan tvingas till att feglira. Mm. Och det gillar jag inte så mycket. Och jag gillar Nej. det heller inte att eh, att levla som du gör i originalspelet. Det, det, gör, det kan du ju göra naturligtvis. Och det mm. hjälper ju till viss del. Man får väldigt mycket runes eh, på DLC-et. Men om du ska levla så att du gör mer skada och tar mindre skada då måste du hitta de här tre shards eller vad det nu är och levla med sådana. Okay. Och då är det ju inte att du kan grinda eller någonting sånt utan du måste springa runt och hitta en massa sådana för att lävla. Mm. Det vet jag, det klagade vi på sist. Så, så. Ja, precis. Eh, men utforskar man så kommer man att hitta sådana så att jag upplevde inte det som ett sånt jättestort problem. Jag tycker bara att det är ett jävligt tråkigt sätt att oh, nu ska du lävla så här också. Ja. Och då lävlar du genom att hitta de här. Och att hitta nya ställen på DLC är ju som att hitta sig riktigt jävla superhemliga grejer. Att det är obskyra quests för att låsa upp en del av kartan. Ja men först så ska du prata med den här gubben. Han ligger gömd i en liten grushög. Men du måste rulla på grushögen fem gånger. Sen ska du springa till andra sidan kartan och så ska du dra i en spak tio gånger. Prata med en npc och sen så ska du rulla i den här grushögen tre och en halv gång. Så du måste göra en cancel animation annars kommer det här inte funka. Då ja, kommer okay. det komma en karaktär som säger åt dig att nu ska du göra samma sak tio gånger till. Mm. Så då låser man upp en del av kartan. Typ så kändes det. Fan, ja okej. Okay. är det här? Så jag fick ju jag fick, jag fick använda internet för att ta mig igenom eller för att hitta ställen. Ja Okej, okay, men nu behöver vi ju komma till den delen av kartan. Nu fan kommer man dit? Fick jag ju bara läsa på internet. Ja, men du ska gå dit. Där finns det en hiss och där finns det en hemlig vägg. Där finns en spak. Sen ska du döda samma fiende tio gånger. Alltså, verkligen ja, okay. konstiga. Nej. Det, det kändes verkligen som att det här dlc är bara för hardcore-fansen och inte för vem som helst. Ja, ja okej. Okay. Jag fattar. Lite så kan jag känna. Så, mm. Men 6,5 av 10. Ja, okej. Okay. Men det är väl ändå okej. Okay. Ja. Så skulle jag rekommendera känna. Eller okej. Okay, det är ju ja. Om, om man är nöjd med bara Elden Ring så finns det ingen anledning för Shadow Dirty. Nej. Det är väl lite så jag har känt. Att jag. Orkar inte riktigt. <laughs> Nej, jag tror inte du skulle palla med. Nej, det tror inte jag än. Jag ändå, ska faktiskt. vara helt ärlig. Nej. Eh, sista bossen i DLC är ju en yngre version av Radan. Ja, det har jag noterat faktiskt. Och eh, den bossen går typ inte att klara om man inte använder någon ty typ av cheese strat. Nej, okej. Okay. Så jag fick ju använda Fingerprint Shield, är det en sköld som heter, som är eh, helt otrolig. Och så fick jag använda ett blidvapen så fick jag bara stå bakom skölden och göra blidprox. Okej. Okay. Uh, lite så så uh, tänkte jag precis med uh, den här svåraste bossen i uh, Wokong heter det. Va? Fan mm. vad jag tappar frågan på den nu. Uh, som var ett sån boss som han har en jätte, jätte, jättestark sköld. Mm. Jag hade i och för sig levlat min gubbe väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och eh, tog den bossen på andra rundan. Men jag märkte att eh, det finns ju ett sätt att få ner den skulden och liksom mm. besegra bossen på det sättet. Och så lär man sig en strategi som liksom funkar varje gång och så vet man, nu är det bara de här fyra, fem olika attackerna han kan göra. Mm. Då så måste jag lära mig dem. Och det gick mm. ju till slut. Liksom. Men eh, den tjejen jag nämnde där som spelar, so äh, som spelar Elden Ring på dansmattan, mm. Uh, när hon körde den bossen så körde hon ju inte med trumman då. som mm. tar bort hans skuld utan hon klarar ju den ändå. Vad då? Så... Kan man, ska man kan man trumma så han blir av med sin sköld? Uh, nej men jag kommer inte riktigt ihåg vad det itemet är. men det kommer fram. Jag hade för mig att det var en liten sån här trumma man spelar på och då kommer en virvelvind. Och när Aha. han träffas av den så uh, blir han stägad och skulden går neråt snabbare. Jag kämpade ju som fan med den bossen. Jag mm. använde aldrig, aldrig någon sån titel. Eh, sen kan man gå fram då och köra en, en kombo och sen vet man nu, hin, lärde jag mig, nu hinner jag så här många slag mm. och så provar jag bakåt och så hoppas jag att det är den attacken som kommer för då vet jag att det är vänster-vänster. Mm. Alltså jag fick ju försöka memorera bossen på det sättet. Och som sagt var det var ju många, många försök. Men eh, som sagt var till slut så gick det upp. Och det är klart, det är ett sätt som man säger att det är ett item som finns i spelet. Mm. Um, även om det känns... Det var ju lite så att det blir nästan lite säldaaktigt. Precis som att du hade hittat ett item eh, i en... Eh, inte i ett slott eller inte i en dungeon då, utan mm. på en alternativ väg. Och då visste man att det här kommer jag nog kunna använda på bossen nu. Alltså mm. det... Och ofta så var det ju så men här fick jag ju prova mig fram och kom på, ja, det är den här man ska använda, då försvinner skulden. och där kunde jag börja lära mig bossen på riktigt. Jag tror inte jag gjorde det där. Ja, skit samma. Men så strategin i Elden Ring var bara att gå bakom en sköld mm. och det kändes som att jag bara fuskade. Jag, jag, det kan vara så att jag helt enkelt bara är för dålig på Elden Ring. Det, det kan jag stå för i sådana fall. Men det kändes ja. inte som att det var anpassat för att spela det så som att spela resten av spelet. Nej, jag fattar. Utan du måste hitta sätt att feglira på annars kommer det här inte gå. Nej, men alltså tänker jag det är, det är ett sätt att också klara spelet. För jag kommer ihåg när vi körde Bloodborne en gång i tiden. Mm. Då låg jag väl lite före där efter ett tag för det var väl som vanligt att du lirade lite annat också. Liksom mm. så att men sen vet jag att, och jag var så sugen på att höra, hur kommer du ta dig till den här bossen? Och så vet jag att jag har flera gånger, Men har du gått till bossen än? Den är så jävla cool och så, nej jag ska levla lite till först. Mm. Jag menar att, att också levla och liksom bygga en ännu, ännu bättre karaktär är ju också ett sätt att klara spelet. Ja. Precis som en del springer dit med mycket mindre level, eller lägre mm. level än vad du och jag hade, eller så. Ja. Liksom, det är väl det som är styrkan i de här spelen också, att det det finns olika sätt att klara de här spelen på. Liksom. Ja, så kändes det inte med Shadow of the Earl Tree. Spelade Nej, så det, verkar ju, det verkar ju så. För mig. För mig ska jag tilläggas. Sen var det väl någon jävla boss med en stor sån solros. <laughs> Okej. Okay. Som jag tyckte var åh, besvärlig tills jag fattade att aha, man kan göra så här. Att den har en svag punkt man kan mm. attackera. Och, tänkte, okay, och så dödade den bara bara, oh, fy fan vad gött Nu har ingen inga kvar Nej, det, mm. var en, det var en rond två och Åkte <laughs> oh, på storstryk Ja oh. oh, fy fan, vad så tråkigt sånt <laughs> Ja, då tänker jag, okej okay, Får man börja på rond två när man kommer till bossen igen Nej, nej, det får du inte alls nej. Och så lyckades jag med nöd Och näppe, hade väl en millimeter kvar på livmätaren Inga liksom flaskor kvar Okej, okay, nu är rond två klar Fan vad gött mm. Då börjar 2. nej Nej FIFA, fan, vad tråkigt. <laughs> då kände jag också det ja. här, det här är för mycket. Mm. Då, men, då, men det är väl också att de vill väl, ja men kör co-op online, det är så man ska spela helst. Kan du inte det så får du väl använda Summons som är NPCer. Ja. Så jag körde faktiskt några bossar online och då blev det faktiskt jävligt roligt ändå. Ja, det är ju lite intressant med tanke på uh, spel som kommer här nu. Eller uh, Night Rain som mm. förvisso går att spela. En också, men som är helt uppenbart ett co-op-spel. Och jag tror lite nog För det var när jag körde co-op som bossarna blev lite roligare för då måste man vara på sin vakt men man behöver inte bara spamma cirkelknappen på Playstation för att överleva och den enda gången du har en öppning så måste du använda healingflaskan. Ja, just det. Så, nej. Om man ska köra det så kör online. Annars så tycker inte jag att det är särskilt kul. I allihetens namn. Nej, okej. Okay. Mm. Så 6,5 av 10. Om Elden Ring annars är en 9 av 10. Ja, exakt. Sen gjorde jag faktiskt ett äh, återbesök till ett spel jag inte spelat på många år. Ja, okay. och, och blev fascinerad över att det här är fan bättre än vad jag minns. Mm. Det är ju mycket roligare när det är så tvärtom. Ja, sen... Alla kommer inte kunna njuta av det spelet eftersom det är tank-controls och sådana där grejer. Ja. Mm. Men eh, det är oslagbar stämning i Silent Hill till första Playstation. Ja, ja, ja. Okej. Okay. För när jag spelade igen det första gången så vet jag jag tyckte att stämningen var bra. Gameplayet var... Mediokert som bäst. Men nu tyckte jag nog att det var lite roligare. Ja. Jag tror jag, tror jag fattade lite grann hur man ska göra. Att eh, ja, du får gott om ammunition i början av spelet. Så att man kan panga på. Men sen i slutet av spelet. Då får du fan ingen info, eh, ammunition. så att, <laughs> Där får man ju tänka taktiskt. Men. Jag gillar utforskandet i det spelet också. Ja. Och stämningen är ju fan helt jävla oslagbar. Silent Hill 2 är ju det bästa. Det vet, det vet ju alla. Men jag tycker fan inte att man ska kasta bort första spelet. Det är egentligen... Jag tycker nästan att det borde ha fått en remake istället för tvåan. Ja. Tvåan är ju bra som det är. Ja. Men första förtjänar ändå lite kärlek. Så det körde jag. Eh, sen kanske jag ska köra tvåan på Playstation 2. Eh, och sen skaffa remaken. Mm. Men jag vill ändå ha det. Okej, okay, men jag ska köra remaken det här året i alla fall. Men de vill jag nog fan ha med mig ettan. Såklart att du behöver Och att dimman gör ju fan Jag tror att för hela spelet är ju ändå. Det är ju inga förrenderade bakgrunder eller sådär. Som i Resident Evil som är ett liknande spel. Mm. Utan allting är ju renderat i 3D. Ja ja. Metal Gear Solid, det är ju också ett sånt spel där bakgrunden och sånt, mm. det är ju ändå 3D. Men att de använder antagligen, jag tror det är så jag har säkert hört det någonstans, om inte annars så är det väl lätt att räkna ut att okej, okay, men om vi ska kunna springa runt i en hel stad ja och det här är inte för det är bara på en skiva dessutom mm -hmm. och då måste man väl spara på lite minne och sådana grejer ett gammalt PC ska väl klara av det här för det är ju det här med draw distance, att du kanske springer i bit helt plötsligt och bara dyker upp någonting. Ja. Eftersom världen inte laddas hela världen på en gång, utan du bara Nej, några delar i taget beroende på karaktären bort den är. Mm. Men att de löser det då med dimman, och den gör ju att stämningen ökar ju. Ja. <laughs> det är ja, men ju det är en snygg grej faktiskt. Det är ju Stephen Kingit med... Med dimman, alltså The Fog. Ja, de känns ju väldigt, väldigt mycket Stephen King i mellanåt, får jag säga. Ja, men också väldigt japanska i att det är mer fokus på det här obehagliga. Mm. Och kanske inte bara det läskiga. Nej, ja, nej. Jag håller med. Och att du rör dig mellan två parallella världar, inte helt olikt Zelda 3, eller All like Into the Past. Att ja, men du har den då riktiga värden inom citationstecken ja. och sen så har den här parallella världen som är alldeles rostig och industriig och eh, tortyrkammaraktig. <laughs> den stämningen tycker jag ändå är briljant. Så jävla ja. bra är det. Mm. <laughs> så jag hoppas ju att eh, remaken på Silent Hill 2 gör att ja men fan, vi kanske ska göra en bra uppföljare sen... Fyran var väl helt okej. Okay. Jag vet att jag tyckte att gameplayet på det här var riktigt uselt. Men stämningen var bland de bästa. Ja. Sen outsourcade de det och så blev det typ dålig amerikansk skräck från mitten av 2000-talet. Ja, det blev en helt annan grej. Säger jag utan att ha spelat något av dem egentligen förutom tvåan. Men um, nu är det faktiskt i... Idag, eller igår ser jag så avtäcktes ju, eller nu på torsdag kommer Silent till F att avtäckas. Mm. Det är ju hur, väldigt oklart exakt vad det här är för någonting. Men det ser väl lite spännande ut i alla fall. För det var väl ett Silent till på G, det var väl han, Hideo Kojima och någon... Jättekänd Hollywoodregissör ja, jag kommer inte ihåg vad han heter nu heller eh, Del Torro eller något sånt där va? Ja, men det finns ju skådespelare som heter Del Toro också Och jag blandar mm. alltid ihop de två Han gjorde väl eh, Pans Labyrinth eh, Precis Han heter Cabrynt, det gick ändå <laughs> eh, Guillermo Del Toro Guillermo Del Toro då är det Benicio Del Toro Som är Skådis ja. ja. Guillermo Del Toro han kan ju för fan inte vara amerikansk eller? Kanske inte. V vad är det? Jag Mexikan med? är han. Ja, precis. Ja, no ja, Nordamerikan då, visserligen då. Men... Ja, ja, det var inte det du menar Nej, jag tänker ju Amerika, USA, Nordamerika, där har vi lite fler mm. länder. Men de två skulle ju ört sig eller en till och så kom det väl en demo också som var jävligt mm. lovande. Det var den som, det hette bara Pi tror jag va? Ja, jag tror det. Och så ja. bara skete sig. Det ja. är ju så jävla synd. Ja. Uh, och jag har ingen aning om vad det här ska vara. Det är väldigt, väldigt lite info. Men natten mellan torsdag och fredag då ska det avtäckas. Mm. Uh, det blir kul ändå, tycker jag. Ja. Nej, för så jag får vi se lite. vad det är. Det var väl ettan, tvåan, trean och fyran. Det är ju Team Silent heter de som utvecklade spelet. Mm. Konami är de som publicerade det. Ja. Sen var det väl inte Team Silent som gjorde de andra, tror jag. Nej, och inte de som har gjort eh, remaken nu heller. Nej, och fjärde spelet vet jag ju gjordes ju nästan parallellt som de gjorde tredje spelet och att typ första veckan i produktion eller så var det väl ett annat spel och sen blev det Silent till fyra ganska snabbt. Ja, okay. Och att det har eh, en del kopplingar med de gamla spelen. Mm. Sen eh, tror jag att de gjorde de här Forbidden Siren-spelen, eller vad de heter. Mm, okay. kan, kan det vara så? Får nästan göra goggle på det lite snabbt. Ja ja, visst gör det, vet du. För det var ju några sådana skräckspel till eh, Playstation 2. Mm. Som jag vet, eh, jag har testat något av dem. Nu ska vi se. Forbidden Siren heter det bara i PAL-regionen. Ja, okej. Okay. Nu ska vi se Director Kichiro Toyama Jo det var han som gjorde Silent Hill mm. alltså, så De gjorde ju sin egna Skräckserie då, när det inte blev Silent Hill det blev Siren-spelen Något, jag tror det är första Som jag körde som hade Liksom den japansk Skräck-feelingen Som Silent Hill hade Som mm. Silent Hill sen blev av med Så det är väl en spelserie jag får komma tillbaka till då Siren-spelen för Silent Hill behöver, det, var, det är ju ändå en ganska stor serie. Det var ju som, ja men har vi inget nytt Resident Evil så finns det i alla fall ett Silent finns Hill. Finns i alla fall så. Silent Hill, ja, exakt. De var um, ju liksom typ jämnbördiga ändå. Sen... sen har båda två lämnat eh, sitt ursprung lite och eh, en serie lyckades ju bättre och har så småningom på sätt att visita tillbaka då. Mm. Både med remakes och eh, två populära nya spel. Ja, 7 och 8 är ju mm. bland de bästa i serien. Ja, det är coolt att hon lyckades med det faktiskt. Ja. Och där skulle inte förvåna mig om en nya väl utannonseras här nu, nu när Capcom är klara med Monster World, det senaste som kom där, så nu behöver de ju ha något nytt i Pipeline så jag tänker att det, det är nog dags för nionde spelet där kanske. Ja, något team måste ju ha jobbat med det ändå. Ja, det tror jag. Eller för den del det är väl det, eller en remake på Cold Veronica då, tänker jag. Det hade faktiskt varit helt okej. Okay. Nu, nu har mm. de gjort många remakes tvåan, ja. trean och fyran tyckte jag egentligen inte att de behövde göra en remake på, men den remaken var bra, tycker jag ändå. Mm. Men egentligen helt onödig. Ehm Cold Veronica kanske förtjänar en remake egentligen mer. Ja, det vet jag att vi har pratat om förut. Ja, det körde ju i somras på Gamecube. Det spelet är ju jävulusiskt svårt. Mm. Så det skulle nog må bra av att få kärlek för det är nog en sån del i serien som borde vara större mm. än vad det är. Ja, det känns som många missade den. Jag vet inte, det kommer väl på Dreamcast allra, allra först. Och ja. Även om det dyker upp på fler titlar känns så känns det som då hade de här konsolerna fått trean på något sätt som vi har pratat om förut att ja. det kanske är Code Veronica som borde vara trean egentligen och Nemesis borde ha varit en liten avstickare. Det men, skulle ja. det ju vara så egentligen, Code Veronica är ju trean men i och med att Capcom tror jag hade avtal på att släppa ett tredje spel till Playstation och Resident Evil 3 ville de ju släppa till Dreamcast och mm. utvecklade Resident Evil 3 till Dreamcast men de hade avtal med Sony att nej, nej, tredje spelsen ska komma på Playstation, det har vi kommit ja. överens om mm. så då ja. fick ju så att säga spin-off-delen då som ska utspela sig parallellt typ med två, mm. alltså storymässigt då fick det heta Silent Hill, eller nej, Resident ja. Evil 3 fast det egentligen mm. är Code Veronica som är den riktiga uppföljaren Mm Just det. Uh, jo, ska jag kasta mig över någonting annat som jag har spelat lite här? Ja oh, Herregud, vad jag bara har uh, på, sorry. Ja, nej men fan, det är lugnt, vet du. Uh, jo, uh, och lite referens till det du sa här, kanske att du spelade spel och inte spelat på uh, flera år och det är bättre än du minns. Du kanske minns att jag för någon månad sedan spelade igenom uh, Wolfenstein 2, The New Colossus. Mm. Det är det väl det heter? Ah, ja, skitsamma. Och eh, klagade på att mellan varje bana så är det som en hubbvärld där mm. man ska göra lite småuppdrag. Och det drar ner så in i helvetet på tempot. Ja. Och jag mm, minns det som bättre, men det var enormt frustrerande att behöva gå igenom det där. Mm. Och så kände jag att jag kör igenom Wolfenstein, The New Order också. Jag har verkligen för mig att det var högre tempo i det rakt igenom. Mm. Vad fel man kan ha. Det är samma typ av liksom hubb i det här spelet och det är ännu värre. Det var väl lite så i ettan också, den här hemliga basen de har, och att det var. Ja, men det är det, det, är det jag har spelat nu. Då. Mm. Uh, och du, jag känner när jag springer runt där. Och så tycker jag också att det är så jävla orimligt. Och <laughs> ja, då kan vara säga ja, vi behöver de här dokumenten. Ja, jag vet inte var på vår bas de finns. Men de är skitviktiga. Bara, men hur är det rimligt? Att du har förlagt någonting på den här himliga basen. som Du kan du gå till den måste... personens rum. Det är precis på andra sidan här. I det, men, men du måste gå upp på vinden först för att ta dig dit. För mm, det är en, där, en liten vattenpöller. Och där halkar han på en oljefläck och rasar igenom två tak. Ja. Och så har man bara en kofot och en kniv att slåss med. Mot svåra fiender i 20 minuter. Och vet jag, jag är så förbannad på det här. Men nu mm. är jag ju halvvägs så jag måste ju spela. Men det här är... Alltså när det är första persons skjutare och det är tajta snygga, var ganska varierade banor, då är det ju verkligen skitbra. Ja. Men också se jag att det står och exit level, då blir det nästan att jag känner, nej uh -huh. nu vet jag vad som väntar och så liksom och jag kör klart det här innan jag stänger av så att imorgon kan jag i alla fall börja på en helt ny bana det tar nog inte mer än tio minuter. Och så flänger jag runt och letar efter ett jävla nallebjörn i 30 minuter. som Ja, att han är hjärnskadade killen. Ja, ja, nej, det här är ett barn faktiskt som ja. är med nu också. Um, och det alltså det drar ju ner så på spelglädje och på tempo att vem tyckte att det här var en god idé? stärka alltså den personen från företaget direkt. Mm, och sen är det ju fantastisk humor och det är jättebra roliga karikatyrer på nazister där det sen, men kunde det inte bara ha fått vara det kände jag, det är synd. Mm. Så om det nu kommer en tre här nu då, efter många om och men, jag tror väl att eh, de kanske inte nådde de försäljningssiffrorna som Bethesda har trott. Å andra sidan så nu är de ju under Microsoft så nu kanske de får chansen då för jag tror ju att eh, Machine Games svenska, Machine Games för övrigt då väldigt, väldigt vill, gärna vill runda av den här serien mm. med det i sitt tredje spel. Uh, så det vore lite kul att få se det till slut ändå och hoppas att de kanske har lärt sig lite av sina misstag. Uh, och den har ju stått väldigt, väldigt länge på deras Wikipedia-sida Wikipedia uh, som att det är bekräftat att det ska komma, men det står så här to be decided, ens när det visas upp. Oj, ja. uh, så det är ju kanske många år bort då det som kan vara lite skrämmande jag vill att ta i men vi säger det nu ändå då det är att Lucasfilm och de här de är väldigt positiva på fler spel i Indiana Jones-serien också mm. så där kommer det garanterat att komma en uppföljare också så det är vad de prioriterar nu då helt enkelt mm. Det återstår väl att se, nu släpps ju Indiana Jones om typ ett par veckor tror jag på Playstation 5 också. Mm. Så säljer det bra där så motiverar det väl ännu mer att utveckla ett sånt relativt snabbt. Det är så jävla svårt att veta, de säger att det har varit en jättestor succé och jättemånga på Game Pass som har spelat det hit och dit. Inte så många till exempel på Steam. Men det är ju jävligt svårt att veta nu vad är en enorm succé på Game Pass? Att Microsoft inte släpper några siffror än så är många spelare har har haft. utan ja, men Det har varit jättebra, säger de bara. <laughs> det låter som en viss amerikansk president som säger att allting i ekonomin går så <laughs> ja, ja, ja, men lite så. <laughs> men nej, nej, det är det klart. Att, att man ser att de toppade med som mest, vad är det, 28 000 spelare på Steam samtidigt det är ju inte as mycket. Men är det inte men, rimligt att anta att det är många som har Steam som också har Game Pass? Jo, det tycker jag. Men uh, <skratt> den här uh, TikTok och Youtube-eliten uh, tycker inte det. <skratt> nej, nej, men de kan väl fara käpprätt åt helvete? Ja, visst kan de det. Uh, sen har jag faktiskt spelat uh, ett spel till lite. Mm. Uh, ka som kanske är ett helt uh, orimligt uh, val. Men det minns kanske att jag spelar Sniper Elite Resistance- och tyckte att det var jävligt kul ganska länge mm. men någonstans kring de sista två uppdragen så orkade jag inte smyga längre utan spelade väl dem lite mer action om man säger så ja. uh, nu såg jag att Sniper Elite 5 också fanns på Game Pass så då installerade jag det och spelat det också hur var det Ja, uh, uh, bättre än det andra tror jag kommer att tycka när det är klart uh, mm. det är lite större, och lite öppnare banor uh, sådär så det är kul mm. Det är väl Det är någonting Sniper har väl Ända sedan Man spelar Battlefield De första där Eller man mötte Sniper Wolf i Metal Gear Solid Eller det när man, man spelade Unreal Eller när man spelar Unreal Tack Bara någonting som är jävligt coolt med Sniper Och här har de ju verkligen lärt sig Och Uh, utnyttja snipern till sin fulla potential om man säger så. Jag vet inte om du vet uh, om man siktar på en fiende och uh, drar iväg ett skott om det blir en sån här liten film där man får följa kulan och hur den träffar en fiende i fejet och man, mm. fejset, och man ser tänder flyger åt alla håll. Och det har väl varit ögon. så som första spelet till och med för det vet jag att jag kört. Uh, och ögon ploppar ut eller man kan skjuta någon i pungen ja. så att kulorna flyger åt alla håll det är något med det som är fruktansvärt barnsligt underhållande ja. så sen är väl frågan då det kanske blir samma med det här att jag hinner lite tröttna lite på det men jag tror, å andra sidan, nu vet jag nu spelar jag två spel samtidigt. Det gjorde jag inte förra gången, utan då körde jag igenom det här Resistance, spela lite varje dag. Och det mm. kanske är lite mycket när det kommer till Sniper Elite. Så att jag helt enkelt får alltså jag kanske inte gör något om det här spelet tar en månad att klara istället för fyra dagar. Mm. Så. Um, ja du. Det är väl det som jag har spelat. Fan, är det inte någonting mer som jag har tittat på? Jag sitter och funderar på det, men jag kommer fan inte på det. Det sjuka är att Evelina sa till mig när jag kom hem förut ah, ska, du ska du spela in podd idag? Ja, men glöm inte att vi kollar på en skräckfilm då. Ja. Ah, vad, Vilken den nu då? Vad var det den hette? Ja, men den hette... Det är borta. <laughs> fan, vad sjukt. Det är borta. Någon gång. Ja. Jo, för helvete. Jag har ju faktiskt eh, sett en film till. Kör. <laughs> du vet ju att eh, du har sagt någon, någonting i stil med att eh, du är imponerad av hur jag så många gånger och hur jag kan se så stor behållning och se gammal svensk skitfilm. Mm. Och handen på hjärtat, lite dit kan man väl räkna eh, jönssonligan filmerna så. Jag, mm. alltså, jag älskar dem ju. Men att alltså, folk skulle säga, fan vad kassa de är, vilka jävla skitrullar. Det finns uh, jag ingen bli... som tycker det. Du, alltså, jag har aldrig blivit så provocerad i hela mitt liv som när den här jävla jönssonligan dokumentären hade gått på tv. Och uh, jag hade sett den och tyckt att den var så bra. Och vår gamla kollega Björn, säger i matsalen matsalen i personalrummet att ja, jag och min fru vi såg en jönsson film igår. För fan vad dåligt det var. Och jag bara tittar på dem och ska säga någonting och Marcus som sitter bredvid mig säger dynamit Harry. han är ju inte rolig. Och jag sitter så här vem ska jag sänka först? Klarar jag båda? Vem gjorde mig mest upprörd? Om jag bara kan ta en innan jag blir nedslagen själv. Nej, men alltså... Det känns som att här, man säger så för att man vill att det ska vara så. Eller man vill tycka att de är dåliga för att det känns kräddigare än att gilla <laughs> ja. dem. Ja, jag skulle hålla med dig förutom om jag visste vilka de här personerna är som inte alls är såna. Utan Nej, de verkligen De tycker nog är det faktiskt inte bara så. Ja, ja, ja. Då kan jag ändå uh, respektera det. Och sen var det sen... Det Sen har det kommit olika versioner av jönsson fram och tillbaka. Det kom en med han Berger, heter han, vad, den skådespelaren Som är lite creddig. Som var med i Torka aldrig tårar, va? Ja, just det, den som var seriös. Berger, så heter han inte, va? Men jag vet vilken ja, du menar, den som var Oceans mm. eleven -aktig. Ja, eh, tyckte jag så här. Ja, fine. Den gick hos det. Ja, såg inte bli ja, den till och med. Jo, kanske kort och gott, till och med bra, punkt ja, slut. K kul film, ähm, inte, så, inte så mycket mer, men kul film. Sen har jag ju äh, vetat att äh, Dorsin är ju en stor, stor supporter av jönsson filmerna Och så fick jag höra så här, nu ska han få göra en. Och då trodde jag verkligen att han om någon måste förstå Storyn ska vara dum, mm. wall ska vara med och det ska vara precis som de gamla. Och så satt jag så här. han måste ju förstå nu att han är den perfekta Wallenberg. Ja. Välj inte att vara sickan nu. Jo då, han ska vara sickan. Och den jönsson filmen, som jag inte ens kommer ihåg vad den heter, den är så dålig. Mm. Så att jag, är, så jag blir förbannad. Mm. Och, det är klart, och ändå, då går jag in med den här känslan när vi såg den på juldagen, för den släpptes ju på streaming då, att Okej, okay. jag tror att jag kommer skratta några gånger. Mm. Och jag kommer vara nöjd då. Och så satt jag bara så här. Jag rörde inte en min på 90 minuter. Hur man kan göra det så uselt, det förstår jag inte. Uh, och i fredags då, så hade de lagt ut den ännu nyare. <laughs> nu då, mm. Jonssonligen kommer tillbaka med Robert Gustafsson som sickan. Ja, det är väl det närmaste just Ekman man kan komma även om ja. Robert Gustafsson inte är i närheten men så nära man kan komma uh, ja och jag kan säga att den är mycket mycket mycket bättre än mm. C upp för Jönsson-ligan som jag tror den heter men mycket, mycket mycket bättre landar ändå bara i ett betyg på 5 av 10 ja det, är så pass alltså. så det var inte så men Jag skrattar inte jättemycket åt här heller Det jag gillade med han Det kändes i alla fall som en riktig Unsomligan film mm. uh, Och han, Johan Rabeus uh, Perfekt som Wallenberg mm. Jag tycker också att alla var faktiskt uh, Ganska bra i sina roller mm. Så ja Har du en stund över Och verkligen Inte har något annat att göra så ser du väl så tio först. Och sen Jönssonligan då. Vilken härlig kombo. Det samma ja, kväll. Verkligen. Och sen, och det här kan jag väl tycka. Det här ligger väl att jag är en sån. Tänk om de gör en sån crossover. Så Jönssonligan. Ja. Jönssonligan vaknar upp i något kaklat rum fastkedjade. Ja, det hade varit nice. Eh... Uh... Och så ska, ska, ska man tro att det är Valenberg men vändningen är att det är Doris som har gjort alls mm -hmm. ihop. Dynamit Harry skulle kunna göra sig väldigt rolig i en sån film. Ja, i en sån film. Ja, men då ska det ju vara Björn Gustafsson då. Ja, det får det ju nästan vara. Ja, fullt är när han Han sitter fast där och ja, fattar ingenting. Ja, precis. Han får obegränsat med öl. <laughs> ja, och ja, hans han, uppdrag hans uppdrag är att säga nej och inte supa i ihjäl sig. Eller att han måste dricka en massa öl och så ska han vara dyngrak och så när han väl är det, då kommer nästa grej. Ja, men nu ska du göra det här. Vet jag skär Man har, på, på någon och har, peta ut en nyckel. Ha, har en sån där liten bandspelare. Hello Harry. You've been drinking all your life. <laughs> Nej. Ja. Fan vilken bra sketch jag få tag i Björns nummer Och fråga ifall han vill ställa upp på det här Ja det var varit kul Ja då blir vi ju Ja, ja. Vad fan var det jag pratade om Jo just det Det jag ska säga bara Min uppfattning Hela tiden hade ju varit att det här Är liksom Uh, det här är ännu en liksom remake. Det här är en ny Jönsson-ligan igen. Mm. Men uh, redan från det filmen börjar så görs det lite referenser till alla de tidigare filmerna med Justa Ekman. Ah. Uh, så det, det här är det är liksom Robert Gustafsson spelar Justa Ekmans sickan. Ah. Det är som att det här är Ja, film nummer sex då, efter Mallorca eller film nummer sju eller vad det nu blir. Så att det liksom ska vara i samma tid. Svarta diamanten Bild... och största kuppen då, de har hänt men då jo, har Sikka varit ja, ute ur bilden. Ja, precis. Mm. Men då blir jag ändå lite så här ja, nu missar de ju ändå förklaringen hur kom han ut från mentalsjukhuset? Mm. Alltså jag känner lite så här de hade kunnat göra en tydligare grej av det då, i så fall, om man nu ändå väljer den vägen. Mm. Och byggt in på det att han har inte alls varit på utan han har gjort det här och lurat alla. Men här blir det bara att ah, han har varit utomlands. Och nu är han tillbaka. Tycker att de missar lite där? Det hade kunnat gjort en liten rolig grej på faktiskt. Det finns ju lår. Vad fan, lår. Ja. ja, eftersom det är så jävla viktigt i allt annat så hade det kunnat vara <laughs> i det här också då. <laughs> uh, och så får man ju bort sig då från att uh, de är ju mycket yngre än vad de borde ha varit. För det är helt uppenbart att det här är ändå 2025 som den ska utspela sig. Ja, de, de kanske jo. har lyckats att inte åldras. De kanske mm. har hittat The Fountain of Youth. Eller ja, antagligen. Det hade också varit en bra Jönssonligan-film. Ja, Jönssonligan och ungdomens källa. <laughs> ja, ja. nämen som och sagt... Han har en plan jag, jag... om att hitta den här och så ska de kunna mm. sälja det här vattnet dyrt. Ja. <laughs> uh. Och i, i min värld så är det så såhär av tio, det låter ju inte skitkul Men liksom det var godkänt att se Helt ja. enkelt Ja, nu tror jag att jag har gått igenom Mina senaste två veckor faktiskt ja. Jag hade ju tänkt att prata lite om ett spel Som jag köpte på Steam Men jag kanske inte behöver prata om så jävla mycket om det Det räcker väl att jag pratar om det I några minuter Så får vi prata mer om det vid något annat tillfälle Jo. om jag skulle behöva göra det men jag behövde något järndött för ett tag sedan och så var det väl Rea på Steam för vad fan heter det, Early Access heter det så, ja det gör det Ja det är... och då är det ju ytterligare då ett sånt här jävla bondspel som jag egentligen håller på att köra, jag kör Story of Seasons på PS5, har inte kört klart det Stardew Valley har ju aldrig kört klart heller men jag ville ha det här ändå, Fields of Mystery mm. jag, men det kan vara spännande det ser ut att vara ändå ganska mysiga karaktärer stämningen, man kollar grafiken ser ju ut som kanske första Harvest Moon ja okej okay. som inte heter så längre, skitsamma och jag får faktiskt mer 16-bits eh, vibbar av det här. Mm. Studio Valley har ju också så 16-bits grafik, men det känns ju också väldigt mycket modernt spel i det. Mm. Som att man har pixelgrafik, fast det är flash som är motorn ungefär. Ja, ja, just det. Det här känns ju både musikaliskt och eh, kontrollerna känns väl moderna. men Eh, musiken och stämningen känns väldigt eh, Super Nintendo. Ja, okej. Okay. Det är lite som att de gör... Eh, jag vet inte. Kan, skulle man kunna säga att de har blandat in lite Secret of Mana i stämningen? Mm. Det känns inte som att spela ett Secret of Mana-spel, men man får den stämningen. att, Ja, men lite åt det hållet väldigt Super Nintendo i alla fall. Att... Eh, för egentligen så bidrar det inte med någonting nytt. Du, får, du, du flyttar in på en övergiven bondgård. Du ska rensa den på en massa träd, gräs och stenar. Ja. Som det här fjantiga bandet. Va? Jag skulle bara se hur du, hur du reagerar om jag sa så. Ja, jag fattar inte riktigt. Nej då. Det är inget fientligt band. Men, nej, eh, men däremot så blir jag ju livrädd att det här ska få mig att börja om från början i Stardew Valley igen. Ja, okay. Nej, men då kan du väl skaffa det här istället? Ja, det skulle jag kunna göra faktiskt. Eh, för det, det är lika bra, är det? Mm. Och nej, det tillkommer egentligen ingenting nytt. Ja, men det finns en, en stad du kan åka till och köpa lite grejer och uppgraderingar till ditt hus eller om du vill ha en lada där du kan ha djur och alltså där. Exakt samma upplägg som eh, Harvest Moon. Jag kommer att säga Harvest Moon, fast det inte heter så länge. Och eh, ja. Stardew Valley. Det är, det är verkligen ingenting nytt. Hur stavar alltså, det sa du? Det... Eh, Fields of Mysteria. Fields mm. of Är ja. Ja, Det kanske inte finns på... Nej, det verkar inte göra. Du får kolla Steam sen då. Ja, kolla Steam sen. Det, det mm. kostar väl typ... 11 euro eller någonting. Yes. Det är ju early access så det är ju inte färdigt än. Men det kom en eh, stor uppdatering här om häromdagen tror jag. Mm. Vad är det idag? 13 när vi spelar in. Eh, fan, hur ska, hur ska jag räkna? Var det i, i måndags? Det var tionde. It's been getting really cold so I made you a cup of hot cocoa to start your day. Ja, hon ser trevlig ut. Kan man gifta sig med henne eller? <laughs> Vem då? Jag ser någon stillbild här på någon blond kvinna Jaha, som har jo. gjort en varm choklad. Ja, jo, men det kan man. det <laughs> kan man ja. alltså, Nu förstår jag ju ironin i att säga så här kanske, men det ser ju extremt likt ut eh, Stardew Valley i, i grafiken och allting. Mm. Och hur de har valt att designa djuren till exempel. Ja. Ja. Det här får jag nog ta en närmare titt på faktiskt. Ja. Jag, jag, och, jag, jag, jag tycker lite bättre om det än Stadio Stardew Valley, för Stardew Valley mm. känns eh, ja, men det, det känns ju väldigt super Ja. Det här är väl typ det också men man får lite mer så här, gamla japanska Super Nintendo-spel vibbar yes. av det här Stardew Valley. Uh, nu är ju det redan ganska länge sedan men någonting som gjorde Stardew Valley betydligt eh, mer lättillgängligt att ta sig till, det är att Numera när du startar upp ett nytt uh, spel så kan du klicka i en ruta. Uh, Complete story in first year. Mm. Då vet man att man kommer få allting material för att kunna klara själva huvudstorien första året. Mm. Uh, och det är ju rätt gott För det är när man har gjort det så alltså, är verkligen verkligen öppnar upp sig. Så att man kan köra sådana här dungeon crawler i de här grottorna som finns. och så ja. uh, Till exempel. Jag upplevde mm. inte Fields of Mystery som riktigt lika trög startat Nej, som det... den här spelen kan vara ändå. Du kan komma igång ändå hyfsat på eh, vad ska man säga, två års tider. Mm. Okej. Okay. Uh, Sen har du spännande. Rune Factory finns väl på PlayStation nu och tanka hem om du har PlayStation Plus. Ja, okay. Det är ju också roligt, men det är ju, där är det ju lite, eller ganska mycket mer fokus på eh, action-rollspelsdelen. Ja, okej. Okay. Um, och sen så vet ju han, han som gjorde det här Stardew Valley då, han uh, har ju ett nytt spel på gång, men han verkar ju inte kunna släppa Stardew Valley, för det kommer ju en, om det var nu 1,7 som skulle vara sista, så till slut så kommer ju 1.7.3. Så han uppdaterar ju det där hela tiden. Mm. Um, men det är jävligt imponerande för han har ju i stort sett gjort det helt själv och jobbar även på sitt uppkommande spel helt själv i stort sett. Det är jävligt imponerande tycker jag. Och Det, det ska ju hitta och jag kan ju inte säga det här jävla ordet. Uh, haunted Chocolatier alltså som chokladmärkare mm. uh, makare då. Chocolatier alltså det går inte. Det, det är, det är helt omöjligt. Johansson, det här är ju jätteroligt. Vad jag. sa du? Chocolatier. Ja. Chokladter. Ja. Nej, jag tycker det är svinsvårt. Nu säger du Massachusetts också när det är igång Nej, det vägrar jag göra. Massachusetts. Massachusetts. Massachusetts. Nästan. Ja, du gjorde det inte till. Ah, nej? Jag tror du drev med Jarka Johansson i allmänhet. Nej. Marken. Nej, jag tycker också att det går att slira på det där uttalet på det. den ja, du gjorde det då. mycket bättre än honom. Då. Massachusetts. Ja, absolut. Jag och Erik Barone som har gjort större Ovali, vi fyllde för övrigt år på exakt samma dag. 3 december 1987. Ja. Mm. Mm, och och jag, jag Till på, och med år. Ja, och jag sitter på ett kontor på Karolinen istället. Men då, då kan jag ju jag bräda det där med lite mer misär. Jag fyller ju år på samma dag, samma år som Usain Bolt. Ja. Men jag har ju den coolaste. Det är, sam, det är inte samma år då förstås, men samma datum mm. som Ossie Osborn som också är född 3 december. Ja, det är också ganska coolt. Vad har jag för känd artist? Joe Strummer i The Clash. Mm. Ja, det är det är, ja, men det är typ lika coolt som ossi får jag ändå säga. Ja, det är nog fan det. Mm även om hård är lite coolare. Nej, det hörde hårdrock. jag att du, du trodde inte riktigt på dig själv samtidigt som du sa det. <laughs> ja, det är nog fan det. Nej, jag tycker nog fan Ossie är coolare. <laughs> ja. Är e jag att förakta Joe Strummer då förstås? Nej, nej, för fan. Fan, jag såg den nu. Valley well har sålt i 41 miljoner kopior. Det är fan en del alltså. Då lär han väl ha råd och ha lite folk som kan jobba med eh, nästa spel med honom då. Mm. Men jag tycker ändå så här att jag gillar hans där... Ja, jag håller på. Jag kan inte riktigt släppa mitt första spel, men det kommer när det kommer. Jag tänker inte säga någonting. Det gillar jag ändå. Ja, så att det inte blir... Oj, nu måste det här släppas innan mm. julen drar igång och så får Nej, man en half-baked, buggig piss. Mm. Men det jag har förstått av det här uppkommande kommande spelet då, det är väl att det, istället för att odla grönsaker så ska du kanske för vissa odla grönsaker ibland men eh, du ska tillverka choklad med olika smaker mm. så du är även en chokladfabrik och sen är det samma är du ute i världen och leta material ner i grottor leta material och så och så och göra så riktigt tjusiga kan... praliner ja kanske göra en Carolina Reaper pralin till exempel men det är ju ett koncept som behövs kanske för Field of Mysteria det är ju eh, knappt någonting nytt i det här spelet men det har ändå någonting. Jag, mm. jag tror att det är just att men, vi kör Super Nintendo-spåret. Ja. Jag tycker du ska testa det. Ja. Det kommer jag garanterat göra. Men mer än så har jag nog inte. inte Vill man inte veta mer heller. om det spelet så får man väl testa det. Det är inte superdyrt. Det är, mm. och det är ganska många timmar man kan lägga på det även om det inte är färdigt än. Mm. Bra Ska vi Bara säga så då Att jag ja. tackar så mycket för att alla har lyssnat Ännu en vecka Ja Och eh, jag får väl Redogöra för lite fler avklarade spel i år eh, Nästa vecka Om allting går som det ska eh, ja. Sen skulle jag faktiskt vilja passa på med en grej Jaha, okej okay. ja nu skulle man kunna tro att jag säga, säger att jag vill tacka alla tre gånger, mm. men det är inte det utan det är för att jag ska tacka alla tre gånger säg såhär mm.